Amabigarren unitatea. B. Ikasturte bukaerako bazkaria. Landetxea hauleku egokia izan daiteke ikasturtebukaerako bazkaria ospatzeko, ez da? Ez dakit, pa. oso ziur? Niri guztatzen zait. Eguraldiona egiten badu, kanpoan bazkaldezakegu. Eguraldiona egiten badu bai, baina eguraldi txarra egiten badu landetxe barruan dago lekurik. Gainera, autoz joan behar da. Laza hai. Gutxi izango gara eta autoz joan nahi ezpadugu landetxeak autobus zerbitzua dauka. Bai, baina Norbaitek etxera itzultzeko gogoa badauka autobusaren zain egon beharko du. Lasai, Norbaitek lehenago nahi badu, autoa eraman dezake eta nahi duenean itzul daiteke. Bai, hori ere egia da. Gainera, landetxean logelak alokatzen baditugu asteburua burua bertan pasadezakegu eta hurrengo egunean nahi badugu mendigirteera egin dezakegu. Oso paraje polita da. Bai, bego, ideia hona da, baina oso garesti aterako zeigu. Eta irakasleek nahiago dute bazkaria elkartean egin. Ondo da, bilera egingo dugu eta erabakiko dugu. Oso ondo, ea irakasleek ze esaten duten.